هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القران يوحدنا لطريق يهدينا الله وتعالى فنزله ورسول الله يعلمنا رسول الله هذا القران هو الهادي لاوائلنا واواخرنا ادعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يهدي بنا هذا القران هو الهادي كوائلنا واو اخرنا تترول وللعمل لا شيء سواه يهدي كتاب الله لا شيء سواه يهدي بنا يا Hitabu Allah A shiyya sima Yuhadzebuna Hrmada Al-Qur'anu Yuhiduna Li tariqil khayri Wajjihuna Allahu ta'ala Wa Rasulullahi bal Problem u zimskim uslovima. Ako, se, ako je se sad obučeno, imaju se rukavice, šal preko nosa, kapa preko glavi i nadržio se izravno podloga tijelom, nego preko haljike. Pa ba, je li problem? Je problem da klanjaš u pantalonima i ručaropama da tvoje stopale dotiču zemlju? Nije, nije. pa tako. Pa. Tako nije problem klanjeni tako nije problem. Jedino u lama se razilazi. Pitanje je ovako, da čovjek klanja i da mu je kapa ovako ovdje na čelu. Mora li biti čelo direktor ili može i kapa? Allah te vlama da može i kapa. Može biti nešto znači ne ne speta znači ako bi bilo nešto baš ono bi čovjek činio, to i pak pada na zemlju. Jedan dio ne je zabranio, znači da da nešto prekriva čelo posebno. A u protivnom, ovo ima šal, istavljanje šala, prekrivanje ustana u vazije zabranjeno. Postanite za modlijsko televizije zabranio da čovjek u namazu pokrije usta. Prolonga se ne sve pokriva tu usta. Znači u namazu ima posebne kakvi popis koji mora يلي da se odveže kosa ko ima dugu kosu u ramenima ili ima kosu do ramena. Dači kažem do ramena, košara se smije od kos preko ramena, to je po našim lijevim. Alvaj do do ramena i da je odveže, znači da nije sve zano na vazu. Da nije usta da nije je ispokrivena, najbolje da nije čelo pokriveno, bar malo ako da digniš kap, znači, znači da ipak čelo, znači dotakne, to je bolje tako. A kad bi čovjek bilo to bilo pokriveno čelo i šal, kada da ne smije. Jes To je osim početnog tekbira za imama ponavljati na laha Da li je opovezno? Da, da, u ponavljanju i za imama, znači osim početnog tekbira, nema razližaja među rumom da stupa, da je to legitimno da se ponavlja i Znači ti ponavljaš sve to, samo i za ne učiš Kur'an kod ulemne koji kaže, a svi ostali zikrovi, bilo na ruku, bilo na tešehudu, bilo gdje god da bili ti zikrovi, na seždama oni se uče. Kako učiš, tako ponavljaš. Ovaj tako na između ti se učiš samo ti ne učiš i za imama zato kaže poslanik kaže pemat kana lahu imamu fi qira'ati al-imami qira'atu lahu kai ma imama učenje iz imama i njegovo učenje ovo govorimo sa stavmišta voleješ šta ako i kažu da znači da mi kažemo mi se sami se me pobijamo je u redu je bilo pobijano što su mi kazali što smo ih preferirali mi govorimo sada stavmišta recimo hanefijski pravi učinjaka hanefijski pravi ovaj tako da je, da je Da je ob obavezno ponavljanje znači i za imama svih ovaj uh, onih uh, zikrova i ne znam, tu posti razloženje iz islamski učinjaka. Koji je sad u s tih tekbiru? su kod, kod, kod izveste većine islamski učinjaka Sunnet a kod hambjelijskih pravnika sunačika. Reci. A, ka... Kaže se uh, posle selama, Sala. kad se sve više da nema tekbiru pođe početi imaju a počestane znači mora donije tekbi pa na seždu pa tekbi sa sežde pa tekbi na seždi tekbi sa sereti. Čeka pošto čega nema? Kaže se nema tekbira početnog kad sidi se na sefi sežde se selana znači. Dobro? Ali mora biti tekbir. Ne sada. govorimo mi o, to, mi govorimo brate o početu, to je tekbir to je tekbir to je intikal, tekbir za prelazak sa dozbora to je jasno. Ali mi govorim da čovjek kaže kako počinješ imamas Allahu ekber, ti se ukazuje selamun alejkum tula, eselamun alejkum tula. Allahu ekber. Allahu ekber. Jer onaj znači da imaš početni tekbir koji nije, a ovo ovaj je tekbir za prelazak, to je jasno. Taj si tekbir donosi znači ili je poslanik došao od ovaj da je poslanica u svemu hadisu govori da je poslanik sam sebe sa kada je preselamio, da je učinio da je donio tekbir i učinio secdu. Taj se tekbir donosi jes. Imaam još jedan bit a zato Dajam je rekao, onaj, isto sehli sežda je obavezno za, ako se tek bili tekbir izostavi. Jel ako se samo početni tekbir izostavi ili ako se neki od... Ne, ne, početni tekbir, ako se izostavi, još uvijek je čovjek van namazan. I još će ušao namazan. A za ove tekbire, ako se izostavi... A za ove tekbire, kod većine u Leme, oni su sunnet. Ako kod ambelijski učenjaka su su vači pa nema svetije šala tela učiti za tekbire ili za bilo šta drugo zika subhana rabbil <tip> alaz subhana rabbil azim srce tome da učini čovjek ovaj da učini sebi srce jesno da li je dozvoljeno spajati namaza da dozvoljeno spajanje namaza spajanje namaza nije dozvoljeno osim na hadžu i na umri. znači spajati se dva namaza mogu isključimo na hadžu i na umri znači na hadžu na na onome na repatu znači spoji se podne i kendija a na mozilicu se spoji akšan i akcija. Znači nije dozvoljeno spajanje, nego na ova dva mjesta na putu je strogo zaplanjeno spajanje namaza po Hanesiskom mesu. Znači da ne spajamo namaze. <gled> ja saslušati vas, vi završite pa ćeo da na nasledanje. Znači ja nisam završio pitanje. Odgovor. Znači ja sam ja govorim, a vi požurujete i tepsilite riječi bez potrebe. Znači, ja kada konačno kažem, znači, ne smijete spajati namaz, ja govorim o hanefijskom mezogu, tako? Znači, po hanefijskom mezogu nema spajanja namaza. Osim na hađu na Na hađu, jer na hađu, na umu, na hađu, na alifatu i na muzdelifi, je konsensus ulemej da se namaz spaja. Tu nema razljeložiti. Znači. Pitanje je spaja namaza na, na putu. Spaja namaza na putu je dozvolila većina islamski učenjaka i dokazuju to jasnim hadisima po muslima u sahiju. Da je poslanik, zelo na putu, odgodio podne pa ga klanju u ekindijskom vremenu. Hanefijski učestit kažu, to je džemo suri. To je to simbolično spajanje. Odgojiš podne do kraja vremena, a klanjaš ekindiju u podne, klanjaš na kraju podnevskog vremena, a ekindiju u brum ekindijskog vremena. I nađeš tu, znači neka je mala pauza i kažu, to je, to je simbolično spajanje. Kažemo, to nije tako. Zato je što došlo kod hadisa, u hadisu kod Muslima Sahihu da je postali da lečero kaže pa je odgodio i Kimbiu podne dok nije ušlo prvo vrijeme i Kimbie pa je pao za A je hadisasan kod da, e pa da je ušlo je nešto. I Kimbi je dali to spajanje podne u zadnje vrijeme ro Kimbie u prvom. To je poneka težene mu pa ne svakog namaza u svom vaktu, tako? Da ti njega ciljaš u 5 minuta tačno kad će Kada si dođala sa posahata, kod njega je to ga nego posuncu, kad će podne, kad će tiplja, mjeri koliko je hlad, kada je živio, kad će svaki naonza njegov vakt, alaberetika. Kao što svi koji kazali za mjesto, mora biti kožne. Mora biti tako lepo, bonije tako, kaže, hvala pa ti, alate, koji mene tu mjesto neće katnuti. Mjesec so lakšića. Što si ti sada na mestve u stadione kakvi uslove, što tova koji nigdje ne ispavaju tu kitabiju su. A čara te mogu biti mjesto poteriš ona beretovi što To je olakšica u šarijetu, a olakšice je nešto što je lako koristi. A time, ako stagiš mjesto, morali biti kože, morali biti takve, morali biti takve, i onda kada imam olakšice, nekaj, ja ću opret noge, idem svojim putem. Pa je spajanje namaza dozvoljeno i to je olakšica, pa čovjek spaja namaze na putu kada ima potrebu. Na putu kada ima potrebu spaja Kako? Evo, ja sam ovdje došao samo vama na njemo povodnje namaz. i nisam se i kindiju. Zašto? To što sam samo na ikindiju. Što će ja radit kada je god da kledam na ikindiju? Gledati svijetu tamo ću oškoliti ili ću kledam samo na filmu. Onda je pričaj da kledam svaki namaz u njegovog Ali ako putuješ i upute zade si namaz da spojiš pod nekindiju, nikakve smetje nema, to je olakšca i to je potvrđeno. Svon je u tom posao, sallahu Allahovi, sallahu. Jesu. Ako zaboravimo da učimo i kanamet, pa. Već smo donijeli kođer i teki Rusku, namaz, šta Učenje ikameta i... I smo ga proučili. Nis proučio ikameta. Učenje ikameta je znana, braćio je sunnet, koji veći nemoj nemoj. Stim što je ikameta, već je imano od, od Ezana. Poslanica, ali sam došao kako došao od Buhari u Svahihu, u jednog mjesta. I Slušao bi, čekao Saba, hoće li Ako čuje Ezan, okrene se ode na drugu stanu. A ako ne čuje Ezan, napade na neke. Kažemo, oni su Pa Ezan bio mjerno, veliko mjerno. Pa Ezan i kamet simboli, Ezan i kamet ne treba ostavljati čovjek u svojoj kući. Kad klanja, pa čak kod neke žene ni žena. Kod neke u lemeni žena. Čak kod neke ulemeni žena. Ne treba da ostavlja šta? Ezan i kamet. Ibn Omer kada je pitan, kod Ibn-i više ima predaca, dobroj Ezan za ženu kaže subhanallah hoću li zabranjivati da se alah spominje. Ibn Hazm bi nešto samo djelom mahalla, odaj i šejh i od umesleme da sučila su ezan. Iako te predajemo i slabo sumnancu pravo salata. Tako da čak za žene to ne smetao, a ne kažemo za muškarce. Ali, ali ako čovjek počne, ako čovjek počne zači onaj namaz bez ikameta, završi će i neće učiniti sve što svakako to nije sasavio namaza, a njegov namaz je ispravan. Neći prekiđe zbog tog namaza. Yes. Ako sam kvaljujem? <sled> o tome i govorim. O tome i je govorim. Jesi, predsa. <sled> Očina mi ne rekao da nemam potrebe da suplika. Molim? Nemam potrebe da suplika, ali i tome da sami <sled> Ako čovjek sam kvalja? Ne, Dobro, ovako veću. Ja bih znači, zamolio i danas. Znači, da mi pitate samo pitanja koja niste pitali nikoga prijeme. Znači, ako je nekod govorio, primjer, na ovome kursu, ili toga pitanja, Da me ne pitate, da pitate. A, dobro. Govori ne, kažem ja. Nisam rekao. Znači, I da me ne pitate znači pitanja koje neko odgovori dugi i nemojte mi govoriti na Salah spoživio, znači ako je neko odgovori drugačije, svaki na pravo svoje mišljenje. Ja govorim ono što sam ubeđen. I ti ne sam dužan da vam prenesem ono što smatam da, e, da je pravo. Ako smatate drugačije, ima pravo na svoje mišljenje. Već nisi Oliver, znamo da su neki da se država ruke na mazu, Aha. ali ovaj, ovaj, isto nevno je farz slijedi nama. Yes. Ako ima i kaže, kanjajte i, sun, i sunete vi i vitre u džami i kako god oćete, ali farz je murat, i koja Dobro. i ruke znači, ovdje, šta je znači i kako je ta postupak. Ako je baš je strog po tog Postupaj kako, kako hođa, kaže. Možeš kako mimo, mimo, mimo hođe, ali tako? Postupaj kako hođa, kaže Efendija, tamo gdje možeš postupiti i gdje ti je šerijet ostavio otvoreno da ne napravio belaj, a ne zato što tako kaže Efendija. A. Zato što nema poslanitva, kada je rekao u Hadisu, imam je da se sledi, pa kaže onda, kaže, kada donese tekbir, donese tekbir. Kada učini ruku, učinite ruku. Kada kaže, se mi Allahu li kada učini seždu, učinite vi a kada preselavi presam znači pratiš ga u tims bolje nego uprotivim ako hodža kaže ne smiješ učiti etehijatu da se što ste ay subhana ne smiješ, uh, uh, smiješ ako morašo ne može to efendino to nije tebe treći pa efendija kaže vi mene morate posjetiti pa on kaže ne moram da te posjetim pa ti kažeš jer od uvijek su hanefijski učenjaci plajali i za šafijski i malikijski i za hanbelijski nikada niko nikoga presiljavao nije da slijedi zato dru... pa znači, To što ti traži ne je ispravno, ali ja ću se tebi pokoriti, neći izgovarati amin na glas, ili ne ti struke od nama, zato što ti je napraviti belaje iz tog radova. A nikako zato što ti imaš pravo mene određivati, da ja ostavim sunet poslanika, slav savjet Bog. Znači onda ja na kraju te hruda kada učim, ja ne treba tražiti učište od džjala, zato što ti to ne učiš, je tako? To je pogrešno. To se radi s i mama u spoljašnjim, jer hadisti ukazuje da je to šta ti spoljašnji pokreti da se u njima Imam, uprotivno ušao čovjek u džamiju, džamija je velika, ima u sebi tri hiljade planjača, ima njima mala prije put došao, koga ja znam kako ti kadaš. Ali ja tebe slijedim, tvoji ti Allahu akbar, Allahu akbar, u tome te ja slijedim. Pa kada imam kaže Allahu akbar, ja i digao se na trići rijeke, ja reka, reka, osna, ima ljudi, imam kaže Allahu akbar i oni dalje dobi u nešto na seždi, dovi dobi, dovi, a još nećeš se Allahu rogu. da će ti Allah, ti si sad uža da se prati i da slijediš koga. Imama, ne možeš ti na seždi ostane na seždi, znači zalepi jer jedan dioleme kaže ako ruđe na ruku, pa učini drugi rukom da je tvoj nam nas pokvare, koji tako radi. Pa znači, je na sredi, i znači čovjeku treba slijedi mama u tim znači pokretima njegovim, a ne znači do to čovjek taj ko su pjesa. Ja baš čudim kako ja ne znam koji prvo, ruku ni halalte, znači doćete svi nared. Jeli teško je ja za ja begole mi je bilo da imamo brzo planjati. I sad, pogotovo na trećem četvrde krati, imamo da je toliko brzo da uopini nikak se rukna. Da li ruku i osedu jednostavno? Da krati vlasti i voze? Imaš se turbo fativati u kako da postupimo u takvu Čovjek ako zna, znači da neko klanja od imama brzo i da ne može upotpunjavati ruknove, juže đi do džamije znači gdje će gdje će plan ta lič. Je baš plan. Jer jer to planije brzo znači je problematično. To je problem kod mnogih mama jest duša ima i koji li planije, ali ima i mama koji brzo planije, koji ne podučavaju znači ovaj učenje same Fatiha. Hajde da uzmemo da, da prouči brzo Fatihu jednom dahu od početka do kraja u jednom dahu brzo da je prouči. Ako brzo inače uči, ako on uči ispravno izgovor, a pomu ispravi tako dalje. Bože mi da čovjek prouči to ne je spono. Ali ako ne ostaje, znači da ima nikog smirenja, znači ruku ne sredova, samo se diže i gimnasticira, i onda je to problematično. Tako da čovjek treba onda bira sve gradije džamiju, znači gdje može kvaliti na lijep način. Jeste, kod nas je situacija takva, znači da ima imaš jednu mahalsku džamiju, ili imaš više, to je jedno što imaš, moda lada po prvi staj. Pita, ako bi čovjek imao u većini namaza, ako ih klanja kod kuće, imamo šubaho po pitanju sezdni kok učni. Da li vam bi je njemu bilo kakav bio savet tač to da imam da to ignorišu? Je i ništa on neće se obraćati, znači ne, neće obraćati pažnju na te šube koje ima, al to a koji većini slučajeva to je to, znači on je on je tu u tom slučaju nekako sa izuzor je. Ima znači da, da se tretira da ovaj, da ne obraća pažnju na, na te znači sumnje koje mu s vremena na vrijeme ili većini slučajeva. Znači, znači više pet prvo... Imaš pravo jedno, a ti zašto dover hoćeš? <laughs> a polovina nego što protiv proces... ne moraćeš daš dozvolu odovi oko ovaj oko teme. Deca, je da, jedno, jedno pita kako se ponudi. Prvo vezano za stajanje, malo se. Mhm. Mm Pretpostavljam znači da se gleda se noge toliko rašire na koliko je u visini kukova. Izvradio učio, ne znam, se podgrešno visini ramena. Pa, a po što koškaraca će košpolica će budući Recimo ramen da su koškaraca ja od kukova, ako je da isto obrnuto. Zna da kod pa ja sam rekao znači mislio sam da to bude širina otprilike tijela. Znači na razliku se puno kukovi od ramena. To je neka mala razlika. Na vrh što ako uzmeš ovakog, pretumačiš moje riječi da ti bude širina kukova u nužnost. Su u toš to je na to je širina ramena. To je to otprilike došlo znači ovaj da, da se spoje stopalo u stopalo. Pa da kažemo kukova ramena, uzmi kukove, izmeri koliko je širino i stavi to na ramena, vidiš li to neka mala razlika ili da je nema potrojeza. Zbogu, pitanje za sve pisežni znači. Pošto smo rekli ovdje u našim područjima hanetvijskih mesla, ti znači mi prvo predaju sve na meslu, pa onda na dvije sežni pa se vrazi. I mi u toj situaciji, da ćemo koristiti ovo pravilo da možemo da postupimo, da i mi predamo, će da se sastanemo za njim ili ćemo sačekat da se on onaj vrati ili ćemo samo raditi dvije sedmiacije po pa onda pre, da se on kad A ti si počeo sve malo od početka na Jeste. Ne, ne, to radiš kako imam radi. Imam da im se sastanem sa njom nek'o učiniš kad on sam se sve što završi saj. I se Kako do... jeste? Kako hoćeš te šebodaj na s njim da taj Molim? taj te da, Ti nemaš ušte što se, ti nisi tu pisilan da ga slijediš. Provjer. Uh -huh. Znači imaš neki je nisi pisan da steđiš mama U, jeli, tako da štići predsa vam i ti to nisu prisjene, znači ne moju ništa učiti, ali, ali moraš uratit sa imalim, se sefizir, znači u vremenu kod ono, Treće uh, spajanje namaza. Da li se treće, nahađu, znači put. Da li ima još neka situacija, životna situacija se može spojiti namaza? Konkretno, aktualno je, je, danas pa do uvijem znamo kako da postupi oni, recimo na fakultetu, na nekom sastanku u školi. Traje određeno vrijeme predava je taj sastanak, da ćemo, znači, sad ja u Egitoskom parlamentu, znači Ajde. da su, ona prodružili, da su spojili, znači, vrijeme Fodne i na Fodne podmej i Hindije zbog sjednice parlamenta. Šeće, naskar je to... to do, Dokazat, to je bila predaja, da se, da je, poslanji, sa veselim jednom priklikom, od Abdullah ibn ona onaj, spojio... Podne i kindo, Nije bilo ni kišno, ni put, ni to. Da mi možemo to koristiti u našim situacijama ili ćemo postupati svaki vakat u svoje vrijeme? <laughs> Što se tiče spajne namaza, nije kad smo godili i na putu, to je definitivno. A sve drugo su iznimne situacije. A, nismo godilo iznimka, iznimke ima, može mi sada da je ovdje neko iz bolnice došao doktor kaže mogu ja, kad mi uđe pacijent polovinu u ordinaciju, u salu tamo operaciju, mogu ja, ovaj i tamo, ovaj. A, I žena se boji i nesmije od muža nekakav ovaj žestoki ovaj. Nesu joj spominjati, ja sam ovdje u gradu, ovaj, ne su temeli pa nesu joj spominjati svakšto. ovaj, ne daži, to sve iznijene situacije, tako. To su iznimne situacije. Mi govorimo, znači, općim pravima. A to, da li može ponekad postoje nekakve drugi situacije, postoji. Postoji pitanje spajanja u mjestu boranka gdje živiš u džaniji kada su velike nepogode. Iako od toga raziloženi, velike kiše, velike snjegove, luje velike, ne, neopiče, ovo i sa snjegovim što je bilo, neopično veliki snjegove, ljudi išle ili tunela se pravili. Neopično veliki snjegove bili, za na... dobro, možda ovdje tu nije bila toliko, ne znam kako je bilo. Sarajevo, domar Mostari, to je bilo borastom Mostari, bio jako poguđen i Sarajevo, ovaj. To je kod kod ovih šafi slučajeva kad ljaci, u nam, u džami, dođe do spajanje podi ekipe jačavići. Ona u džamii, u džamii da spojim. I to je to to opazilo na Hadisku, baš se spomenu ovaj Adis i Abbas. Ili mislim da je Adibn Abbas فارسko Spojio je postani kalselemet. Ovaj. U Medine spojio na To je Pa, ovaj, tograd to, to razumijevanje tog hadisa je pogrešno. Prvo što, pa, ovaj, mene čovjek došao kaže meni spojio je ostani placen kaže na. O Medini kaže. Sedam i osam dana spajao podne i kindi akşamjacio kaže nije bio na putu ni bilo kiše i tako. To, ti ste pogrešno razumio. A disse kaže spojio je 7 i 8. Misli se na 7 i 8 rekata. 4 i 4 podne kindija a četiri, tri, akšemjacija. Pa je spojio sedam i osam, to su namazi. A nisu šta, sedam i 8 dana. I to je poslanik Salasame samo jedan put učinio. Znači, samo jedan put, rasulullah, Salasame spojio, znači, taj namaz. Dobro. Hajde vidimo što je spojio taj namaz. Što je razlog? Kad Ibn Abbas upitan o spajanju tog namaza, kaže što je to poslanik tako uradio, Salasame, kaže nije bilo biomedijene, nije bilo straha, Nije bilo kiše ni joj raput, kaže što je to uradio, kaže rade en la juhriđe umete, kaže nije htio da optereti svoj umet. Znači, Ibnu Abbas kaže da je poslanic X8 spojio, da šta ne bi obteretio umet, u redu. Znači, bio je razlog koga nam Ibnu Abbas nije spomenuo. To tako Da poslanic X8 nije tu spojio, bil optereti umet. Molim, hoće odvor sviju. Bi opteretio. Znači bio je razlog, u protivnom, kad god poslanica sam nije spaja on je šta radio? Opteretio, ne, ne. Ibn Abbas kada je rekao, nije, Ibn Abbas je to ukazao u Cidanu, Ibn Abbas nije spomenuo razlog da bi u toj kišu i snijeg ušlo i velika uluja, i veliko blato, i bilo koja druga ne pogleda. To je tik, acci znači, ibn abasa tako da je dokazivanje hadisov ibn abasa nije ispravno recimo znači dokazivanje hadis ibn abasa nije ispravno da se može spajati u parlamentu da tim s hadisom dokazivao da se može spajati lige za reprezentaciju Egipta isto tako ovaj tim hadison taj hadis je uze znači kao igračka u rukama muftija koji me je me pitao samo da da pet Već veliko je, za sve ima dokaze, sve mi možemo raditi dokaze i nekakve opravdanje i za kamot možemo raditi opravdanje, ljudmi, ovo nije Saudijska Arabija, ovo je Bosna i kamata je halal, ala belek pismina tila ismila radi Za sve ima nekakve opravdanje i dokaz? Je to širijetski ivalidno? Spajanje, u, što mora biti u parlamentu spajanje? Pa, nojuče je bio Hosni Mubarek, sve vrste, a sa saspao na glavu, niste ga, kad ste ga makli sad, opet krenut. Ne vidite, pa tu Izmir, koliko vi to imate sad? Osam sati radite, ne? Namazi, namazi joj svoje vrijeme. Ti kada počinješ prije, najzad pravi namasko vrijeme i sad su ga nije. To kada se može spojiti, taj hadiz bi se mogo uzeti spojiti za liječnika, doktora kojim je došla svi ta situacija radi svoj život čovjeka. Nekakvoj, čovjek prolazi kroz nekakvo krizno područje gdje nema, a ne smiješ tu ustati da dakle, Tu su ortodoksni četnici, imaš problema belaja, Nis putnik kad pri toga prolazi šilješ kad dva vakta kažemo to i neka kakve neke nužde al tamo gdje nema te potrebe e sad fakulteti stvari fakulteta i tako dalje to tu se taj mučni izbor za svoje pravo naš što mi imamo namasko vrijeme namasko vrijeme ima svoju obavij ni namasko vrijeme posahta musliman ima svoju širi na što to može u zinsko period na odri pre krize nakon toga ima svoj širi pa čovjek treba brači da se bori da panja svaki namaz u njegovba u kaže Inne salate, kanet, alimu, in salate kana al mukmini ki ta'mel Namaz je vjerdicima tačno određena vremena propisanom vremenom. I iz tog vremena ne smiješ izvući osim za argument šarijetski. A ako uzmemo hadis Ibn Abasa, onda će šije kazati ehlan na sehnu sunije, pa gdje ste vi do sada? Šta vi radite 140 godina? Pa mi spajamo da je čovjek stalno spavao na namazu, što je ne spavat. Drugi čovjek ima na kakvo opravda? Poslanik je spavao, medini nije bilo kiše, nije bilo na putu i nije bilo šta u, u strava. Pa nema sehnu, šta je problem onda? Ako se taj hadis uzme kao takav, ne, ne, to je pogrešno zvijanje hadisa. Hadis je precizirao da je bio raznog, ali ga Ibn Abbas nije spomenuo, a razlog je znači postojao. U protivnom opteliki umre. Tako da to spajanje treba znači svesti na jedan minimum, pa ovaj, da se borimo za i kada vi budemo spava spavali na fakulpetu naše namaze i u uzrednim školama, ajte, nećemo se boriti za vaša prava nikad. Recimo nikad, loš kasne ja hoću imam, ja imam pravo da izađem 5 minuta da klanjam. 5 minuta imam problem, moj, ima, da ima čovjek nekakavu potrebu fiziološku, da iziđe na krvi, tako da imam problem da iziđe 5 minuta da klanjam moj namaz, čemu je problem? Znači, trebamo se bori za ta prava i taj krug, ne treba, to su neki raširili pitanje firmi, pitanje džuma onda, ne treba na džuma ima podjem, jes to, petkom pjetkom nema podne namaze. Za muškarce, punoletne pamete koje nisu na putu, nema podne namaze, ima džuma, a petkom nema podne namaze. I to k'o je rekao pijetkom da klanja podne namazi, mi kažemo, ja vam no, ja argument da ima pijetkom podne namazi. Mm. Za čovjeka koji u svojom mjestu boli. Da vam da je rada mjestu i da se bori ljudi za svoje pravi. Mm. Kako staviti pregradu ukoliko mala deba, puže ispred planjača. Da li, a, da li, kako staje pregled kada mala beba puže? To je, to je problematično. Sa malom bebom je to problematično. Ona stalno mota, znači, komačka izneđu nogu, vrti. Et. To je problem. Najbolje je znači, da ništa ne prolazi ispred planjača. A ako nešto prolazi, da onda priđe, znači, planjaš prvo beba hoće prići, ti priđeš zidu, neka prođe za tebe, kad dođeš seždu, vratiš se nazad. U svakom slučaju, ovaj beba ne zna za pregradu. I ti, i tebi je problem da se sagnješ da je uzmaš. Sagnješ da je uzmaš kao da se učinio ruku. To je ruku, to je dodatni ruku u namazu. Tako, sagni se pa je uzmi jedan pa drugi put. To su, znači pokreć u namazu koji nisu više mali. To pokreć, znači pokreć u namazu koji liče ovaj. Pa najbolje znači da se nekako beba stavi malo jedu krevetić. Znači da se negdje ogradi. Znači dok se namaz ne završi, tamo je malo je plakala, neće u ništa biti. To je priječe i bolje nego da provozi ispred kaj Jer ne smije prolazi ništa. Poslanik kanjao sa osvrame klanjao, kako je došlo ko zime, klanjao prema zivu. Htjela je ovca proći ispred njega, pa on napravio korak i priljubio ziv, stomak ziju pa je ovca prošla iza zaleđa pa se on vratio. Pa ako je dozvoli ovci da prođe, onda je prečeni bebi, malo i veliko je bilo kako da prolaze ispred nas, to je prečeni znači ispriježen. Da li ženom hajde smije učiti Kur'an i da li smije ili ne dodirivati kitab? Dodirivanje Mushafa ženim hajde je zapriječeno kod većine islamskih učitelja. To je stav imamah četiri prame škole. Da ženom hajzu ne može dodirivati kitab. Drugo, a učenje je šalhala da ne smije. Nema argumenta koji izlaze da žena može učiti nakon no, što zna na poravna. Na što ako ručno dosta iz Mushafa, bože ne zaboravi? Ali mala je šalhala da u tome nema smjeti. A jedan dilema je Leme Ibn Hazma i Šejh Albanija, neki to prepisuju i Buhari, Buhariji, prepisuju Čak su to zove da žene uzme Musafi u tom momentu. Jer svi hadisi koji govore o tome, kada bi se išlo u detalje zaista u hadisima, ha, svi oni pomalo slabosti u sebi, tih hadisi. Ali eto, zbog toga što 104. mama me seba odabrala tako mišljenje, možda je preče preće žene da to izbjegava, znači da uči. Dodirivajući, kad bi učila sa monitora, onaj da ima list, znači na monitoru i tako dalje, sve to oblaženimo da će Musaf znači, svojim rukama. Pa to je, znači, ulema koja je kazala, znači kazala, znači se dotiče gdje preko, preko i tako, ali isto je to, znači, bilo ruka, ulema koja je zabranula, znači on ispravila razgledu rukavica i, da, i kako žena, znači, te mora dotiče u se, jesu. Da li moškarice žena mogu uklanjati upored jednog kraj drugog, a nisu u džematu ili mora moškarac piti ispred žene? E, Neće to pokvariti njihov namaz, ali ja se boljim da ne bude šeitan izveđenji treći tog. Pa je bolje ženi da se vrati razad muškarcu na prednju. Znači da klanja. Znači da ne bude nikako... U džematu definitivno ne. U džematu žena mora biti pozadana. Ne može čak i njegova vlasita žena supruga, znači šrijatska, ne može biti šta pored njega. A da klanju usunete, neći smeti u smislu ispravnosti namazati. Ali, ovaj, pošto su muškarci osjetljivi, bolje ženi da se vrati razad. Nama sputnika kako krati, kad, na kojoj udaljenosti. Namas putnika. Kako krat kratika na dva rkjata. Znači akšami ja cilj podneki biv, pate se na dva rkjata, a oprosti na akšami. Znači podneki biva i ja krate se na dva rkjata, akšami samo gostiju ili kako jesu. Kada to je razlaga među lemo. Izver većina lumea kaže ako čovjek pređe 85 km ili blizu, tu negde da kod nakon toga krati na To je jedno mišljenje, imate i drugo mišljenje da sve što je u jednom običajnom pravu što se sretira putem, putem, da je to put i da se na tom putu krati namaz. U svakom slučaju kada se predje 85 kilometara, molim Allah, da to meneva nikakje smetje, znači to je skoro liči konsensus, znači u nime, da se na tom udaljnosti može krati, znači namaz. Reci. Ovaj, središ, uzmezi viter namaza, ovaj, kuno dola, da li ona, da vam ja učite o zavadu na kod sivnog da se ona ne uči, nije obaveza učiti svakim. Ona se samo uči u iznimim me zanima, znači, pošto ja to prestoju praksirat, prije da smo u dio manje, manje, koji mihalo, da sam učila. Sad u zadnje vreme, znači, sam... Došao ovakštice. Ovo... <laughs> znači, učenje kunu dove, da li je, da li je obavezno i stalno, treba ali ne treba. Ok, učenja kunut dove, islam slučajca, znači, imaju podeljene mišljenja. Ibn Omer je učio kunut Dovu samo u drugoj polovinarno zanom. Neki učevjec kaže u poslanik Salasarame nije stalno učio kunut. Zašto? Kažu zato što jedino kunut od njega prenosi Hasan Ibn Ali, njegov unut od Jelbahtelanu. A nisu drugi ashab, Ajša rad Jelbahtelov, koliko je puta klanio kod nje, kažu da je učio kunut, ona bi to, kao što je zaprednila nam seždana, dove sa seždana, sa ruku, a kaže tako bi zaprednila Ajša, šta? I, i drugi ashab prednili je kunut, jer kunut je svaki dan. I to je moglo se lako. I drugi poslanici, oni imao je devet žena, al tako, prijedla neka žena i uzadnju trećinuoć ustajalao poslanici, получил kunudu, niko nije prijedao kunudu, ni kunu samo ko Asen ibn To ukazuje i kaže da to poslanik sad nije стало praktično. Imate kod Ibn Nasr al-Marwazi njegovom dijelu, Kitab al-Witr, ima od selefa da su ostavljali ponekad kunudu. Tako bi čovjek porekao sve kunudu, sjes to i des istuneva, spetina to malo sve sještalo, išao tada da nema vjetar, ovaj u tom postu. Ovo uh, vezam za put i kao recimo 80 nebitno 100 km, šta ako je nekom posao da prilazi nekako toliko? Evo recimo, a nije evo, iz Tuzle, a recimo oko Tuzle i nešto je prilazi po pa liko km. Čovjek koji prilazi, znači tu razdalje, razdaljenost, ovaj, čovjek koji se vrti tu negdje u blizini svoga mjesta boravka, on jeste prešao razdaljeno, ali se nije udalji od mjesta boravka. Allahu Teala Alev, ne znam, taj čovjek, Kako mi hukuje propis da mi sad mogu reći? Uglavnom ovaj čovjek koji putuje, ako bi putovao recimo Tuzla Sarajevo svaki dan i obratuje na radno mjesto, on je dok je u putu, put putuje putnik i tamo je na mjestu rada, gdje radi putnik. A kada se vrati kuć svojoj, znači uđe u Tuzlu, prestaje putnik. Znači ulaskom u mjesto boravka prestaje putnik. Da li se može zikt posle suneta ako smo nečim spriječen zikt posle fazza? to je stali pokuđeno. Nije pokuđeno, ali da ne bude sunet i fars, da ne budu spojeni. Ne znam, ovaj. žena klanjela farsu. To je izvršao farsu telefon, zvon sam te bilo pričala sa kolegicom toliko vremena, i stane i klanja sunet. Izvršao sunet, a svijetla to nje pa klanjela, te ne smijete da nakon doga zikri, i posle suneta neći smijetiti. Jer je sunet znači da razvoji zikr, da razvoji farsu od suneta. Tako da neći smijetiti, jer je sunet da se zikri znači uput. Nakon part sebeđenje poslanih salli kao ko kaže nakon propisanog namazah la ilahe dhoallahu wahtahu la shirika lehluhul mulkhul alhamdu vahuhu ala kaushani kadir la Allahumme la mania lima a'teit wa la lima aminat wa la yanfao utal jadirin ka l'jadirin ka l'jadirin pa je toko učenje posle propisanog namazah pa jezikr posle propisanog namazah a pa kao da naklani sunnete ki je posle, a sunnete poliske posle, ki je posle, ki Pa krati nama, prijmer rad imeli u Hrvatskoj zavire polo meni, što je preko 85 kilometa. Poporali tamo raditi. Ovo, recimo, zimnski prvič, kada recimo, povodnje u od 12, kada gdje odbavno pa bližo. Da mi? Od ovojuši skušenje, nekako demereš se mi sarkošti, nekada mi ovako, nevijednička zame. Kaka je taj proč, u čemu, recimo, spaljeno, mazano, nešto, nekako? I dok si na tom prvič. Pa razlika je, znači, ovaj, Koliko čovjek ostaje tu? Koliko boravi tu ili tu? Boravi dugo vremena? Pa, recimo, mi smo konkretno putovali, zavrsi kao kada. Nek' vas neđu 25, neka 3, neka 3 Čovjek koji ostaje brać u jednom mjestu preko četiri dana kod većine Ulemeja, on gubi status publika. Preko 4 dana. To je stav i malikijski, i šafijski, i hamelijski pravilni. Zalaz kod hanefijski ma, prokažu da je to 15 dana. Dakle, Ovaj čovjek koji je bio više od 4 dana, on bi tu gubio znači pravo, putnika, onovo bi kad pa svakti naozu gubljen. E sada kako što on izveste na koji način? <gled> Meni je teško da vam rekazati, ali znači treba se truditi da bude svaki znači svaki da bude na u njegovom znači Da li aps primao preko? Maskare postivali prukoma i dostao da ona dušo trpelica. Mora voda doći, znači mora pokositi, znači imati ovaj a, ništa što sprečava ako je onaj, ona boja koja bi zatvorila. Znači prolazak morala bi znači kao preko pokosi. Jespri znači biti ništa što bi što bi ovaj što sprečava prolazak vode. breć kada se po primjer popravlja automobil nešto pa on je mast i na ruka dobro ja e da li se onda treba su, su potpuno on napiše aptus tuza da dođe voda do kože ili ako ne dođe voda do kože mora Moram. Moram si od ali se koristi ukavice a se pri toga stavi krema neka kakva i onda kada pereš to lako da sam pitaš ako se krem stavio prije znači masti onda se lako se to mora znači čovjek imati opere koliko može to ako ostane nešto ovako u ovim znači ovaj u samo ostane što znači unutar u porama, ali ne može očiti, to je druga stvar. Ali da bude to masno i da, da spriječava dolazak vode, to je problem. To, to se ne smije dešaviti. Pilikom potiranja glave je da li ćemo potrati sa jednom ili sa obje ruke kako bi potrali cijelu glavu sa dvije ruke. Ile poslanicama se potravljal sa dvije ruke. Znači stavio bi na početku glave i odišao ovako nazad i ponovno znači, potrije se glavas kada se potrala sa jednom rukom cela glava, ispravno potiranje. Ali je sumrije da se kor Pici. Skoro sam na pridratio mišljenje, ono smo olači, kaže ili si putnik ili si gotekći, ili pograšan. Ima osnovan. Pa, ima osnovan. To je, je mislim, imlju Semina i ima drugi ovljeme koju iskazali. Kaže, Šerijet ima ili si domać ili si ovaj... Šerijet tam je kaže, pučujo si ili da smo putnici ili da smo ovaj... Ili da smo domaći. Nema, kaže, treće među faze. Ima svoje mišljenje kao mišljenje, ima svoje mjesto. O, e, je... Koje bit namaz na primjer na učneta plan namati bit na uđan izaj sada naš din namaz kad valj primer postupak na nam molar naš 92 rek'at namaz pred nam i bit jedan namaz jedan dreka dalje a ja je prvi put kaњom bit jedan rek'at da ne ovaj primer plan naš nisam plan u dobro i kaњam Našli namad sam dva rakijada. I da li je sad dovolj predan salam, nisam da li je dovolj ni jedan rakijada? Jeste. kaže, Viter je namad sam. Viter namad je ha, kaže, pa klan je jedan rakijat, ili 3 ili 5. ha? I opet, posle jednog rakijata, mislim, salam Pa jeste, kao dvades konje, znači. Kao da si na drugom rakijatu. Znači, predaš selam, normalno, to je rekat rakijat jest. jeste. Zalima namad u autoči, u autoči. Idem na posao, ono, srbam recimo kratko vrijeme, namerim da ako na posao stignem, pođeva. Da li bi ja to govori, ovaj, tamo je autobus u Parijsku? Sredeći, sredeći. Ako ideš, znači, odmug... puti, cijelo vrijeme put autobus. Do. Do. je autobusa? Da. Dođe, dođe, dođe, dođe, dođe, dođe, dođe, dođe, dođe, dođe. Tako je, cijelo ti namasko vrijeme put? Pa, u prilike, tako. Jer ovdje se gledim prije, recimo, Dobro, tamo je to prije projek. Ti, ti si duža, znači da vidiš hoće vozač ne stajat. Ako ne staje, da ga pitaš. Ja pitam ovo 5 minuta, tvoje je da pitaš. Znači tvoje je da uradiš ono što možda pitaš. On, najvjerojno ti da neće pristati. Maja, to mi znamo na prit... Ali, nećemo kada da pitamo iz kurtoazije. Najvrima je da pitamo, da tražimo svoje pravo. Ako čovjek kaže, ne može, ja živio, ja imam, ja sam uraničan, imitiran sam vremeniski, ja vjerujem u to. Ti onda pokušaj, znači Kako može Ako možeš kaljati na hodniku i da stojiš i da obavljaš sve kako treba, ja sam hvalim u autobusu, reći na hodniku. U autobusu sam hvalim, znači na hodniku, ovaj, u avionu, znači često putujem djeće, često da znači sad, sada nikad nisam sjedeći kalji. Uvijek hvalim stojeći na dole u kuhinju i kaže, ono, ja treba ovdje tamo sam. Sad svog postekija imam, ono, srđad, stanem, Allahu Ekber, Allahu Ekber, prooči vezan, prooči i kaljam u avion. I ne sjedim, nego kaljam. Znači, i nikada nisi pao laš na zatvorena vrata da se ne može fajti. Pači. Ako možeš kao tako u autobus, hajde bre. A ako ne možeš, bojiš se ili vidiš da su pop kada tvojna vrata, onda sjedi kraj prozora. Tebe Allah ne duže mimo tvoje mogućnosti. Mi Pedete kažu, ne, ti možeš kao i što je, čakali. se usadio, to trećeni mimo mogućnosti, tako? Tako da treba čovjek znači da kanja da svoje laš ko može, uradi ono što može. A kaže vozač, molim te, nevoj, znači kaže da se desi ja, desvijem to preuzeti godnost, ne može i gotovo. Svijet onda planja na način kako možeš i koji je na vaze ispravljena, jer Allah je duži čovjekom ima mogućnost. Podizanje kaži prsa na kako je najispravljena. Kaže prsa se podakne, podigne, spoji se, znači halka se napravi srednjankom i palcem, naprijed halka i ovaj se podigne ovako. Znači podigne se u pravcu kible i onda se može lagano ovako pomjerati ili samo pokazivati. Pokazivanje je bolje, jer je pokazivanje hadisa, pokazivanje došlo kod muslima u sahivu i samo je pokazivanje nepomjeranje, pokazivanje bolje. A Ako se pomjera, neće ni šal tada Ni to, jer je to došlo u svobod. Reci. Če bismila je u okupatilu čošla? Bita na pismila. Bismila prijavlja se u okupatilu. Bismila prijavlja se u okupatilu, pa nakon je kažeš bismila i ponovu uđaš. A ako je čovjek u okupatilu, pa ne može izaći. iz druga razloga. Ili ljudi čekaju na red ili je na neki način, znači, ograničeni ili u tuđoj kući pa ne zna izaći, tako dalje, onda da kaže u sebi bismillah, neće smetiti. Da kaže u sebi bismillah, ono vam da neće smetiti. Ali najpriče, znači, gdje napole ida, a ovaj. Imam pitanje, znači, vezano znači, za period kada treba kajna cabara nama. Znači, kod nas u našem denatu, punšta sezam 30 minuta prije, dok se prvi sezam, to znači 5 minuta, 25 minuta ostane. Dale li to i kad je to ispravljeno i kada je oprimalno vrijeme? Saba. Zora. Nema smetnje. Ispravljeno, bolje nego što rade mnogi klanjaju, nego u prvom vremenu saba još ne nastupio. Znači dakle, dok, dok je saba nastupio, Allaho je kada pogledaš, nikakvi znakova zore nema nigdje ništa i odmah klanjaju saba. To je bolje. Hanefijski se po tome pitanju je naj, najsigurnije. Znaš, sto posto nastupio zora, klanjaš i, i ne bolite glava. Iako je preće klanjati u prvom vremenu vaktu, ali kad nastupio, a dosta puta zora kaže Ovaj, zora nastupila, izviješ napolje, gledaš mrak, mrkli, nikakvi znakova zorjenja. Zora mora biti s jedne strane i dolazi sunce i obasljava poprečno vodoravno svjetlo koje obasjava vrhove brda i vidiš da je svjetlo i pogodaš na drugu stranu velika razloga. E, to je zora, to je ta prava zora za razlog od lažne koja kao vuči re, koja pada kao snop svjetlosti sa neba prema zemlji i nakon 20 minuta nestaje i tek onda pola sata čekaš pravu zoru. Pa ljudi u sabao dosta puta u arapskom svijetu, samo minuta, Allaho prav, je pravno, da li kata, je uopće ne nastupio sad. Tako da ovo je najsigurnije, znači, ovaj, klanjanje nema nikakve isprednje, 25 minuta, 20 minuta prije izlaska sunca se klanja, namaz je ispravna, i nije to spogno. Da li žene dozvoje na obavlja, namaz u pantalonima? Da žena može uvjeti Može, žena može uvjeti namaz u pantalonima, nikakve isprednje nema, čak pantalone s tim da džilbav pada od glave. <laughs> džilbav ima preko toga i kao na... Ne, ne može gledati pantalonama. Čak i da su široke. Jer to uteže znači, ovaj, ženu i... ovaj. Za ženu nisu znači, ovaj pantalone. Neko treba biti odjeća koja pada kako došlo u hanisu. Poslanik je rekao čak... Jednom hanis koje daje i Fomuseleme kaže ako ne budu avoda da pokriva stopala njena dole. Znači da se prekriva. Tako da samo pantalone, pantalonama ne. kako se posavjetila sa s učenjakom oko, oko privatnih problema, s obzirom da je riječ o osobama supranog pola. Nema smete nikakve. Znači da muslimanka nazove nekoga kome vjeruje od daija, koga smatra učenim, bogobojaznim, i čovjeka od emanetom da neće to širiti od krivat, da ne zove i da pita, da kaže svoj problem koji Uprotivno, kako su žene dolaze kod poslanika, sam sam im govorila svoje probleme. I kako će žena riješiti svoj problem? Muž neće da pita, ne zanima ga. Ostatama je da on nazove i da on pita, da kaže njene probleme, da to je najbolje tako da bude. A ako neće da žena nazove i da pita, da nikad se ne deo, čak ne biti da za tu, za tu stvar ne trebala stražni dozloga svog muža. Je to je stvar poučavanja za koje nema da je pravo da je Ako je pitan njene vjere i njenog, njenog, njenog ibadeta, ili znači što što pravi probleme jer je njena da bi mogla da da, da stvori problemi ima pravo da zovete pita niti to spolno znači sajdemo sa etikom da kaže da objasni šta je i kako je nema u tome znači nikakve smetnje ovaj i nije to zabranjeno samo što mora znači tu biti znači, etika priče razovi znači, selam alejkum imam pitanje pitanje takve takve predobiš odgovor Allahu kre vel selam alejkum znači nikakvi čas kad priče nikakvi uh, tema priča ovaj šala jeste na tome pitanje dobiješ odgovor i dobila sam ono što trebaš od pravnih rješenja. Da li je istav jednostavnesta kada se operu noge i kada se mes uzme? Je li opravdano da se za svaki namaz u toku dana uzme mes iako je to dobro? Jeste, nikome smetja nema. Čovjek koji je ovdje bolje ono što mu je lakše. Šta je bolje, oprati noge ili uzeti mes? Kažem ono što ti je lakše. Jer Allah voli da koristi će ovaj štap. Jeridu Allah bikum yusra wala yurid bikum usra. Allah džedal Allah ne čini nam teža. I ti sad doješ, ti upako ne znam čarape obukozimsko, primi je hladnoće, i ti sad ušao negdje u patlo hladna voda. Pa pa moraš uzeti tamo zaledla se sve popričomira kako neku zaopis. I ti moraš skin pakuču ući u i ledenom vodom hladnom pratnog. Ti doktor receni za pa svakome živo. Allah voli, Allah ti Allah voli da koistiš njegove poslanike, on sve kaže jednom Od Ibn Omara, Hadijskih Hadijskih Dabaranije, kaže ko ne koristi Allahove olakšice, ono je ovako, kaže, u džahenevskim okolima. A drugo predaj se kaže, ko ne koristi Allahove olakšice, ono je, da ifima, kaže, grijeha kao brdo adepat. Ali uzvišeni, ali poslanik sam kaže, ali uzvišeni, ali boli da se koriste njegove olakšice, kao što boli da se dršavaju njegove narodne. Pa ko uradi, ima dvije stvari, ima lakšu i težu, i uzme težu, on je lontar. Jer je poslanik sam uzme dvije stvari, vira Lakšo ti doška jesam on, mm. pa sam ti isto radio, ali... Ali što je sigurno sigurno, pravo. Što je sigurno sigurno je, ja će ovako, pa to je u ran, to su rado, ništa su došli, kaže, ali ovo posle, kaže, kakav je postanik bio čovek, kaže, takav, takav. Kaže, redan, kaže, ja neću imat sa ženama ništa, gotovo. Završava se ženama. Drugi kaže, ja neću spavati noć, samo ću paljeti. Treći kaže, ja stalo postiti. I četvrti kaže, ja neću jest meso koji je Buharija našeg, neće jest mjeso. On je samo vegetarijanskoj analiz. Pa su došli, pa kaže, koji su koji govore? Kaže, ja sam najbogobojazniji od vas. I najbolje poznaje malo ja imam žene, živim sa ženoma, imam mašalo demet. I ovaj, jedem, ovaj, spavam i klanjam, i postim, i prekidam, i kaže, jedem meso pa ko ostavi moj sunet nije odme. Ali čovjek je došao dvije stvari. što sam se ne potrežava, Allah će olakšo, lakše li se žive? Tako da čovjek, ali čovjek je došao s puta, lijepo bi mu da se i osvježi ujedno i bio bi u namazu skrušeniji, ljepše bi se osjećao kada bi se osvježio i da opere noge, nikakve smetljene. Pa. To je čovjek, isto tako uzmanje avdesta, neko voli ledenijom, neko voli hladnijom, toplijom vodom, znači ovisno kako će biti lakši. Ono što je čovjeku lakše i gdje će biti strušeniji i kako će biti izbrižiti svome gospodaru, jer u smislu oni to je bolje. Pa tako da tu nije ovaj precizirano što se odzikuje, o razliku je